Jööreget, jó napot, jó estét! Annak fülvénye van, hogy ki mikor nézi a kejfejöncsét, a vendég Buski Péter, gazdasági újságíró. Nagyjából fél évvel ezelőtt találkoztunk. Akkor volt egy elképzelésem a való beszélgetésről, és aztán a beszélgetésünk legjobb része az volt, ahol te el és vizionáltál egy olyan Oroszországot. Nem tudom, emlékszel -e még rá? Én emlékszem rá. Nem feltétlenül mi kettünk beszélgetésére alapozva, mert miért is venném a bátorságot, hogy feltételezem, hogy te mindenre emlékszel, mi akkor történt, de te akkor írtál Márciusban a G7-en, és itt van előttem. Mennyire voltak abban jó, jóslatok? Hát voltak elképzelések, hogy hogy fog alakulni ez a háború, miközben az ember nem tudhat, hogy mennyi ideig tart. Mennyire láttad folyamatában, mennyire láttad akkor jól azt, hogy mi lesz egy hónap, két hónap felé? Hát, hogy a háborúval mi lesz, azzal nem nagyon lehetett foglalkozni, inkább a gazdasági azt. részével. Tehát a, azt ugye lehetett sejteni, hogy ezek a szankciók eléggé e, fájni fognak Oroszországnak. Azért e, itt lehetett látni aztán, hogy ők elég jól fölgyűlt. meg. Az, hogy egy háborút szankcióval intéznek, lehet, hogy akkor is kérdeztem, de azért most már az emberek tudatában ez jobban benne van, Arról én úgy tudom, de majd kiavítasz, ha rosszul tudom, hogy az a háború viselésének nem szokványos eszköze, dárdával, íjal, tanka szoktak, ilyen módon viszonylag ritkábban. Nem, tehát ez nagyon bevet, hogy ugye, és nem is csak a háborúban álló felek, hanem például ugye több háborúban, tehát még második világháború is meg elkezdett, hogy ugye szankciókkal sültották Németországot, de hát más esetekben is ugye így fejezik ki, hogy aki nem akar részt venni mondjuk egy háborúban, ezért összevetni a Hát nem lehet összevetni olyan szempontból, hogy teljesen más dolog háborúban állni, és szankciót kivetni. Ugye itt azért arról van szó, hogyha valaki a nemzetközi jogot megsértve egy háborút kezd, akkor arra a nemzetközi közösség valahogy reagálni próbál, de mégsem fog háborút, tehát erre kiváló eszköz a szankció. Ugye itt végig is, hogyha van egy ország, aki felrúgja a nemzetközi jogrendszert normákat, akkor azokat szokták szankcionálni. Ugye erre vannak az, amikor az enszen keresztül, vagy az egyes országok is dönthetnek így, hiszen minden országnak szuverén joga eldönteni, hogyan szeretne valakivel kereskedni. De hát nem csak a hidegháborúval, ha, ha gondolunk, hát ott is azért a gazdasági szankción kiemelkedő szerepe volt, hogyha valaki még idősebb, akkor emlékszik a kokomlistára, fiatalabb kedv, vagy kedvér, ugye ezt elmondhatjuk, és ez gyakorlatilag a nagyon leegyszerűsítva a high-tech termékeknek a kereskedelmét tiltotta, tehát mondjuk, hogy mikroprocesszort nem lehetett volna a keleti országokba exportálni, aztán tudjuk, hogy becsempészték azért így meg úgy, de hogy azért ez nagyban megnehezítette a gazdasági fejlődését ennek a keleti blokknak, ami tulajdonképpen ennek köszönhetően is radikálisan elmaradt a nyugati országok gazdasági teljesítményétől. Taki folyamatában nézed ezt a történetet, látod-e az unió és Oroszország viszonylatában, tehát a szankciókat látva a logikát? Hát ugye nem csak az Európai Unió, hanem hogyha azt nézzük, a világgazdaság teljesítően 50 át adó országok, ez ugye az unió mellett alapvetően az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Ausztrália, Japán, Dél-Korea, tehát gyakorlatilag az összes fejlett ország, de emellett mondjuk a nem uniós európai országok is, Svájc, Norvégia is szankciókat vetettek ki Oroszország, ezek sokszor össz, nagyon hasonlóak, de eltérőek is, ugye itt a szankciókat is több részre lehet szálazni, mert itt vannak egyes egyének ellen, tehát akik mondjuk megszavazták ennek a, a, a, a szeparatista megyéknek az Oroszországhoz csatolását, akkor vannak olyan e, gazdasági háttéremberek, oligarchák, mindegy, hogy hívjuk őket, akik mondjuk ezt a rezsimet támogatják, és azokat teljesítették szankciókra, és vannak olyan iparágak, meg, e, amiknek a termékeit, aminek a, az importját és az exportját e, szankció helyezték. Ezen kívül ugye vannak olyan vagyonelemek, amiket szankcionáltak, tehát mondjuk a, a, ezeknek az oligarcháknak a jachtjait, kastélyait, ezeket elvették, vagy ugyanígy ugye az orosz jegybanknak a, a nyugati országokban tartott vagyon Oké, okay, Azt milliárdot. kérdezem tőle, hogy ennek van-e egy menetrendje, vagy ez esetenként változó, annak függvényében, hogy milyen konfliktusról van szó? Ez nem olyan, hogy van egy könyv, amit elővesznek, hogy akkor valakit szankcionálnunk kell, és akkor akkor ezt lépjük. Itt ugye azért volt különleges ez a helyzet, mert ugye nagyon ritka, hogy ezt így viszonylag előre lehet tudni, hogy, hogy mi fog történni. Ugye ez a, a híradásokból ugye arról lehetett olvasni, hogy az amerikai titkos szolgálatok, hát itt folyamatosan, amik információk volt, nem csak a kormányoknak és szövetségesek, meg nyilvánosságnak is nyilvánossá tették, és senki nem hitte el, hogy Oroszország egy háborút fog kezdeni, hiszen ennek gyakorlatilag orosz szempontból sincs semmi értelme. Tehát ez Oroszországnak is rossz, ezt mindenki láthatja most is. És hát ezért ugye folyamatosan ugye mondták előre, hogy minek mi lesz a következmény, hogy megindul ez a háború, ennek ennek milyen következménye vannak, már csak ezért is kellett ugye a szankciókat bevezetni, hiszen ezt előre elmondták, hogy ezeknek milyen következményei lesznek. És lettek? Hát nagyjából igen. Tehát azért nem az van, hogy egy törvényjavaslatot bemutatnak, hogy ezt és ezt fogjuk, de ugye azt lehet látni, hogy gyakorlatilag ugye a fejlett világ Oroszországot a fejlett technológiák használatától megfosztotta, tehát nekik nincs hivatalosan lehetőségük ezeknek a termékeknek az importjára és használatára és ö, ugye innentől kezdve a gazdasági kapcsolatok nagyon jelentősen leépülnek, ugye az oroszországi energiahordozóknak az importja, ugye Európába az, az radikálisan visszaesett és ugye, tehát érdemes talán itt arról beszélni, hogy hogyan néz ki ez az orosz gazdaság és miért számítanak meg mik azok a szankciók, amik Amik, eh, amik működhetnek, vagy miért nem működhetnek. Ugye Oroszországnak a... a 2000... Valójában, amikor gazdasági szankciót alkalmaznak, akkor mi a cél? Hát az, hogy annak az országnak a, egyrészt egy üzenetet küldjenek, aki eh, olyan háborút indít, ami, ami illegális, vagy a hivatjuk vagy ez a normákat felborítja, annak ára van. Ennek gazdasági ára van, annak az országnak, a gazdaságának ezért rosszul fogják. Hol van a fegyverekkel bívott háború és a gazdaságszint szankciókkal bívott háború, ha ez háború ekvivalenciája? Hát sehol. Hát nem egyenlő valaki De van? Mi a jó szó? E, hát, ez szerintem nem érdemes ezt így venni, mert vannak háborúk, amiket fegyverekkel bívnak, vagy már számítógépekkel is, ugye. E, és vannak szankciók, amik arról szólnak, hogy egy olyan ország, ami bizonyos szabályokat nem tart be, ennek valamilyen következményt kell mutatni, de nem akarnak ugye katonai következményeket. I hogy legyen egy mikor többször közben válok, tisztában vagyok vele. Lehet, hogy aztán megint egyszer csak elragad a hív, és ugyanúgy, mint amikor összeütálkoztunk, egy nagy előadást tartott, lehet, hogy között ezt is kiváltom most. De ugye azok a felek, akik, akik szankcionálnak, azok ezzel párhuzamosan, de ha kiabítasz, akkor nem párhuzamosan, nem tudom hogyan, közben effektíve a NATO révén, révén hadi segét is adnak, vagy technológiai segét adnak. Tehát itt ezért ez egy meglehetősen furcsa kombináció. Ugye ennek a teszemetben is jelentősége? És akkor kérdezem, hogy mit kellene csinálniuk az nem európai tudom, hogy... országoknak, tehát, hogy, hogy, tehát, hogy így úgy csinálni, mintha nem történt volna semmi, és nem támadta volna meg Oroszország-Ukrajnát, ugyanúgy kereskedni, ugyanúgy azokat a technológiákat eladni, amivel, amivel a hadi iparnak szüksége van, mondjuk a precíziós. De nagyon jó, amit a mondasz, mert tehát tulajdonképpen ez... az egészet azért nem értem, mert hogyha én Oroszország lennék, uh -huh azt hallottam a pszichát, jelentől, hogy képes legyen vele képzelni magamat bárkinek a helyzetében, még akkor se akkor számomra az, hogy valaki effektíve embert nem ad, effektíve nem lépi át a határomat, de a velem szemben lévő felett olyan mértékben támogatja, mint a NATO, az az én szememben, ha megkérdeznének, azt mondanám, hogy ez tulajdonképpen már csak mennyiségi különbség, hogy belépe, mennyiségi kérdés az, hogy ő személyesen ebben nem vesz részt. E, azért erre van egy nemzetközi jog, ugye, mert minden országnak joga van az önvédelemre, és minden országnak joga van fegyvereket vásárolni, és aki meg akarja védeni magát egy agresszorral szemben, annak el lehet adni fegyvereket, de én tehát ennek azért finom szóval se vagyok a Úgyhogy én azért elég jelentős a különbség a között, hogy valaki megtámad valakit, vagy valaki védekezik. És ez egy elég nagy különbség azért. És e, az, hogy a, azt hogyan ítélik meg Oroszországban, hát miért kellett megtámadniuk, ugye? Tehát ezt senki nem kérte, nekik se jó. Tehát, hogy így... E, hanem a, gazdasági... Jó, elközió, akkor, a, a, a akkor maradjunk azon a területen, ahol elindultál, a gazdasági szankció az valójában a másik fél gazdasági eszközökkel való kétvárra fektetése? Mondjuk ez egy motiváció, ugye, hogyha megnézzük mondjuk Irán példáját, akit azért a leghosszabb ideje sújtanak talán szankciók vagy észak ugye ez egy nagyon egyszerű dolog, hogyha valaki nem tart be bizonyos szabályokat és normákat, ugye azért cserébe kap szankciókat, ha mégis betartja, akkor ezeket a szankciókat visszavonják, ami segíti az ő gazdaságának a, a növekedését, azt hogy jobban tudjanak élni. Ugye azért lehetett látni ezt mondjuk, hogy Irán kapcsán, hogy azért, amikor ezek a, a nukleáris fegyverfejlesztésről szóló tárgyalások megindultak, hogy ugye ezeket Irán mégsem készítsen nukleáris fegyvereket, akkor azért ez egy valóban motiváló lehetőség volt az ország számára, hogy ezeket a szankciókat e megszüntetik. Ugye amikor a szankciókról beszélünk, ezeknek nagyon összetett az értelmezés, ugye pont azért, mert azért elég nehéz azt eldönteni, hogy mikor és hogyan működik egy szankció. Szóval ezek nagyon összetett, és nem olyanok, hogy most bekapcsolom, kikapcsolom, és akkor azért a gazdaságban ezeknek idő kell, hogy hogyan hatnak. Nagyon nehéz azért pontosan meghatározni ezeknek a hatásmechanizmusát, hogyha hogy pontosan mit történik, valóban hogyan tartják be. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk az Amerika és a Kína közötti hát mondjuk azt, hogy gazdasági versenyben, ugye azért különös szerep jut azoknak, hogy milyen technológiákat lehet átadni az egyik országnak, milyen e szabályokat hoz mondjuk Kína arra, hogy mit, hogyan lehet gyártani és exportálni, mondjuk például a ritka földfémeknek az export korlátozása, tehát mindenfél használ ilyen megoldásokat, ez valóban arról szól, hogy a versenyben az egyes országok próbálják a saját pozícióikat jobbá tenni, tehát ezeket használják gazdasági versenyben is, és vagy ha egyszerűen arra gondolunk, hogy mondjuk az Európai Unió hogyan szabályozza a közös agrár politikát, ugye azt, hogy az Európában kitermel termel gazdas mezőgazdasági termelő, nagyon sok támogatást kap, tehát ő drágább költségszintel tudja ugyanazt a terméket előállítani, amit a világ nagy részén olcsóban is tudnának, ezzel végül is kiszorítja az Európai Unió mondjuk a dél-amerikai vagy afrikai termelőket, tehát ezek is végülis gazdasági versenyekről szólnak, ugye a szankciók pedig arról szólnak, hogyha valaki nem fogadja el ezeket a közös normákat, amiért cserébe valakivel valamilyen kereskedünk, akkor azt meg kell valahogy ugye, büntetni, de mégsem tehát egy gazdasági eszközökkel. És azért, hogyha arra gondolunk, hogy itt mégiscsak arról van szó, hogy van egy ország, amelyik nem tartja be azokat a normákat, amiket Egyébként ő maga többszörösen aláért, hogy be fog tartani, ugye mondjuk gondolhatunk Ukrajna e, szuverenitását, akár csak a Budapesti Memorandum számos nemzetközi megállapodásban e, szavatolta Oroszország, és ezt nem tartotta be. Ugye ez egy olyan rossz precedens, amit senki nem szeretne, hogy bárkinek még egyszer eszébe jusson, ezért is gondolják úgy, hogy érdemes szankciókat hozni, hiszen ezzel ugye azt tudják mutatni, hogy ennek nagyon komoly ára van amellett, hogy a katonai dolgok úgy alkolnak, hogy alakulnak, de hogy gazdaságnak is egy komoly ára van. Ugye, amit itthon leginkább hallani lehet, és az politikai érvés nem gazdasági, az ugye úgy szól, hogy ez egy alkalmatlan fegyver, ráadásul jobban fáj azoknak, akik alkalmazzák, azoknál, mint akikkel szemben alkalmazzák. Olvasván az ezzel kapcsolatos szakirodalmat, én azt érzékelem, mint laikus, mert hirtelen nem lettem attól, mert ilyeneket neket olvasok hozzáértő, hogy az orosz gazdasági rendszer állapotát nagyon nehéz megítélni, részint különböző adatok eltitkolása miatt, részint egyéb részletek láthatatlansága okán. Lehet-e azt tudni, hogy vagy te valamilyen módon érzékeltetni tudod de hogy a kilencedik szankciós csomag előtt ki tudja lesz a -e 10. vagy tizenegyik, tizenegyedik, hol tart most ez a gazdasági háború? Talán azt érdemes, hogy kinek fáj jobban, ugye azért az adatokból elég egyértelműen látszik, hogy nem Európának főle fáj jobban, tehát azért már csak az, hogy mekkora Oroszország, meg mekkora Európa, tehát azért Oroszország alapvetően egy viszonylag szegény ország, tehát um, sokkal kisebb, tehát adódik, hogy nekik kell, hogy jobban fájjon, tehát hogy kisebb gazdaság. Hogy adódik, azt értem, de így is van -e? Hát természetesen igen. Tehát azért az, az a politikai van. rész, ami ezt másféleképpen magyarázza, az téged hidege, hogy e számításba veszed, de nem foglalkozol vele, mély Bucski Péter személyes viszonyulása ehhez? Szerintem teljesen, vagy hát ez egy gazdasági kérdés, az, hogy ebből most mit mondanak, az nem lényeges ebből a szempontból, azért az elég egyértelműen látszik, hogy az orosz gazdaság recesszióban van, az európai gazdaság nincsen. Recesszióban vannak országok, amiket ez a helyzet jobban nehez, ne, nagyobb nehézséget okoz, vagy mondjuk elég Magyarországra gondolni, ami azért csak az Európai Unióban ez egyik legjobban meglehezebb, gazdasági helyzetben lévő országok közé tartozik jelenleg, ugye Németországban is valamelyest recessziót jeleznek előre jövő évre. Azért azt látni kell, hogy ez a helyzet, ez, ez most, ami van Európában, vagy hát a világgazdaságban, elég nehezen látható, ugye itt az energiáraknak a nagyon gyors és volatilis változása azért elég sok dolgot elég kiszámíthatatlanná tesz. Másrésztről ugye azt is lehet látni, hogy Európa ha gondolkodunk tényleg az Európa egész azért nincsen olyan rossz helyzetben egyáltalán, tehát hogy azért teljesen más a, az a helyzetet mert csak abból, ha megnézzük, hogy azért mégis milyen az életszínvonal Európában vagy Oroszországban azért az elég égés föl, tehát hogy, hogy nem is, tehát hogyha most valakinek Nyugat-Európában magasabb a, a villamosenergia költsége vagy a havi fűtés költsége azért azt nem úgy érzi meg, mint mondjuk Oroszországban azokat a, a áremelkedéseket, azokat az áruhiányokat, amikor És hogyha van. az összehasonlítás, de ha gondolod, akkor ezt a végére hagyhatjuk, vagy a se kell erről beszélnünk, hogy az, amit az ott esetben az illető nem Oroszországhoz viszonyítva, hanem az előző évek életszínvonalához, amit egyébként elért viszonyít, akkor is ugyanezt látjuk? Hát ugye most ezen lehetne ironizálni, hogy végülis Oroszországban már régebb óta rosszabbul megy, és akkor Igen. Ugye itt ez a probléma. Igazából az látszik, hogy 2014-ben a krím elfoglalása után, és a nektálása után ugye Európa és Amerika is bevezetett szankciókat. Ezek sokkal kevésbé voltak lényegi szankciók, mint a mostaniak, és azért ez nagyon komoly hatása volt az orosz gazdasággal, gyakorlatilag megszűnt a növekedés. 2014 óta nagyjából egy helyben topog a gazdaság, tehát egy-két százalékos GDP növekedés volt csökkenés is, tehát hogy ez egy olyan problémát jelentett, amit Oroszország nem tudott kezelni. Ugye itt főleg a, a már akkor az ilyen olyan kettős felhasználású termékeket az importját nehezítették meg, amiket ugye a hadiparban is lehetett használni, és ugye ez látszik, hogy ez nehézséget okozott. Oroszországban a, a Azért alapvetően Oroszország ahhoz képest, hogy milyen nagy ország viszonylag nyitott. Tehát az exportja, az a GDP-nek a 25-30 százaléka körül mozgott. Ugye van egy, az exportnak a nagy része pedig 50-60 százaléka körül az energiahordozók, emellett még az acél, a vas és a acéltermékek, és még vegyipari termékek, amik jelentősebb. Igazán olyan jelentősebb hozzáadott értékű, Termékük nem nagyon van export, ami van, az pedig nagyjából a, a, a volt szovjet a és akkor van egy-két speciális terület, mondjuk, hogy a, a, a, az atomerőművek területén azért a rossz viszonylag jelentős szereplő világszerte, és a, az urán sűrítésében, tehát a, amikor üzemanyagot gyártanak a, a nukleáris erőművekben, azért abban a komoly rossz szerep van. De ezen kívül ugye nem nagyon van olyan terület, ahol, ahol magasabb hozzáadott értékű orosz ipar létezne, viszont minden olyan eh, dolgot, ami a, a modern élethez szükséges, ezt importálni kell. Tehát ezek a, az okostelefontól a mosógépig, a, a, az olajipari berendezések, a szállítóeszközök, tehát a, a, a vonatoknak a fő alkatrészei, az autóiparban, ugye, tehát ezek mind olyanak, amiket importálni kell. Tehát Oroszország nem van utalva arra, hogy exportáljon sokat, hiszen különben nem tudja másképp kifizetni ezeknek a termékeknek az importját. Persze lehet mondani, hogy majd fölépítenek, és ugye ez nagyon régóta cél, hogy, hogy függetlenítsék magukat, a, a, a, és több helyi hozzáadott érték legyen, de hát pont ez az, ami nem nagyon működik abban az országban. Ugye itt az élelmiszeripar, ez egy ilyen érdekes terület, hiszen világnak kb. 9%-a óriási terület, és elég sok nagyon jó minőségű szántóföld is van. És ugye itt is azért az van, hogy az élelmiszeriparban próbálták az önállátás felé lépni, ami egyébként sikerült itt sok dologban előrelépni, de azért a magasabb hozzáadott értékű inputok, vetőmag például, vagy, vagy, vagy olyan növényvédőszerek, azok, azok alapvetően külföldi vállalatoktól és, és vagy külföldről érkeznek. És egyébként, amit a szankciók kapcsán nagyon érdemes kiemelni, hogy amellett, hogy vannak ezek az államok által kivetett szankciók, ami, aminek sokkal lényegesebb és sokkal fájúbb lehet, különösen hosszabb távon, az, hogy gyakorlatilag a multinacionális multinacionalis nagyvállalatok része szinte összes hagyta Oroszországot, vagy vissza veszélye a az perépítés. A mit nevezünk hosszabb távon? Ez megint attól függ, ugye ha belegondolunk, a szocializmus is ugye hosszabb távon tudott összeomlani, mert hogy nem jól működött. Itt azért azt kell látni, hogy mondjuk a, egy tíz éves távon belül, tehát az orosz gazdasági minisztériumnak a kiszivároktatott anyagai, ami megjelent a nemzetközi médiában azért azzal számol, hogy itt 2030-ig nem nagyon térnek vissza a háború előtti gazdasági fejlettséghez ugye ekközben a világ azért tovább növekszik. Jó, ez a, egy olyan logikus számom, számára, mint én, azt nem mondja meg, hogy ebben együtt mennyi ideig tudja azt a tevékenységét folytatni Oroszország, mint amit most csinál, és amivel egyébként ezt a konfliktust így úgy de kezelni tudja. Hát, ezt még valószínűleg elég sokáig. Azért oroszország tényleg egy nagy ország, tehát azért az, hogy összeomlani fog egyszer csak úgy a gazdasága, hogy, hogy itt minden összeomlik, és nem, nem, nem működik az ország, azért azt sem lehet várni. Azt lehet inkább ezektől a szankcióktól várni, hogy nem lesz növekedés, vagy ilyen. Oké, okay, nem lesz egy, növekedés, és? Egy helyben topogás. Okay. Egy ez, helyben topogás lesz. Ez, ez azt jelenti, hogy... És, és ugye pont azok a technológiai fejlesztések, amit mondjuk pont a hadiparban is lényegesek, hiszen ja még azt elfelejtettem, hogy ugye az exportban egyébként, bár a teljes export értékében azért nem ilyen óriási nagy, de csak jelentős, hogy a hadipari exportban Oroszország azért jelentős összegeket tudott. Keresni, és ugye ennek a nagy része is alapvetően külföldről importált eh, alapanyagokhoz kapcsolódik, hiszen ma már egyébként ezzel mindenki így van a világgazdaságban, hogy nagyon nehéz egy olyan terméket mondani, ezt a terméket csak itt ebben az országban gyártják. Úgyhogy itt, ha, ha ilyen eh, legfontosabb komponensek kiesnek, egy ilyen lényegi komponensek, akkor nagyon sok ilyen terület van, ami, aminek egy-egy része ugye működhet, Mondanék egy példát a vasútiiparban, tehát egy a, a, a innovatíva vasúti terkocsikat kezdtek használni. egymillió vasúti térkocsi van a oroszországban, és 2000 200 van már akinek ilyen e, csapágya van, és ezeket a csapágyakat nem oroszországban gyártják. Lehet más kerekeket betenni elé pár hónap, pár év, nem tudom, nehézséget fog okozni, hogy nincsen elég vasúti teherkocsi, meg lehet csinálni a helyi gyártásban azt, amilyen van technológia, csak ugye az a 8 tonnával kevesebb árut lehet szállítani, ami mit jelent, hogy, hogy, hogy rosszabb a hatékonyság. És nagyon sok ilyen terület van, ahol, ahol ezek a szankciók ilyen problémát okoznak. Ott a légépar ugye, hogy nem lehet hozzáférni a, a, az Airbus és Boeing, Boeing termékekhez, tehát Innentől kezdve, és ugye az alkatrészek sem, még tudják használni azokat a repülőgépeket, amiket nem adnak vissza leasing cégeknek, kevesebbre is van szükség, mert hogy ugye gyakorlatilag alig valahova tudnak repülni orosz légitársaságok. Tehát innentől kezdve ugye ezek nem úgy lesz, hogy majd leáll egyszer az orosz légi ahogy mondjuk Iránba is látjuk, hogy több évtizedes repülőgépeket csempészett alkatrészekkel valahogy üzemben tudják tartani, de ez mit jelent, aki hogy akkor, nem, nem olyan lesz a akkor, Nem Van a -e hiba, aki akkor, bár időről mindig volt szó, és idővel kapcsolatban mindig óvatosan nyilatkoznak az interjú alanyok, hogy arra, amiről mi beszélünk, azzal mennyire hosszú távon kell számolni. Ez az, amit elég nehéz megmondani, és szerintem nem véletlen, hogy ezeket nem, nem, nem igazán tudja senki azt mondani, hogy 15 év múlva, 10 év múlva, 5 év múlva ez lesz. Hiszen Hogyha egy-egy ilyen ellátási láncban mindig a legszűkebb keresztmetszet számít, nem, negy, nagyon nehéz megmondani, mi lesz. Én nekem nagyon érdekes volt, hogy a, a, a, a, ugye most hivatalossá tették a csempészést Oroszországba, ez a, a alternatív beszerzésnek mondják. Azt hiszem, hogy 5,9 milliárd euró volt, vagy dollár a a behozata, ugye hiszem, májusig, és akkor olyan 15 milliárd dollárnyit várnak végéig. Miről azt, hogy ez, a, ez tulajdonképpen a nem hivatalos import. Azok az alkatrészek, amiket Oroszország beimportálnak, be a gyártó vagy a, a, a tulajdonos engedélye nélkül. Magyarán, hogyha vesznek Elbe egy olyan... Erre vannak adatok? Hát nyilván kell mindent tartani, tehát ez tehát valahogy el kell számolni a vámon. De a csempészésnek az a dolog Nem, de, de, egyik, hogy nem de van. igen, de nem ez, tehát, hogyha nem, a, ugye hogy vannak olyan áruk, amiket tilos bevinni, e, toros eladni Oroszországon. Uh -huh. Ezeket az árukat hivatalos importőrön keresztül Meg megexportőrön nem lehet, de ezt nyilván tartják, hogy mekkora értékű az az áru, amit így bevisznek. Ezt lehet uh, nyilván tartani, hogy ez egy hát, szólt érték de, de, de Oroszországból lévő adatok, tehát ezt mondjuk oroszul, ha valaki rákeres, akkor megtalálja az interneten. Igen, miért teszik közze? Hát mert azért nehéz megmondani, de hát gondolom büszkékedni is akarnak, hogy megoldjuk. De meg másrészt azért mégis csak tudni kell, tehát azért ez, ez egy nagyon jelentős összeg. És ugye ezekkel 16 milliárd, 15 vagy 16 milliárd dollár erre az évre. Tehát ez azért irgalmatlan összeg. Ugye ezekben benne van az, hogy mondjuk olyan országon keresztül, aki nem vezetett be szankciókat, ugye nagyon megnőtt az import fölektörők országból, de Kínából is. Indiából. Ez, az nem is annyira ötélda, inkább az export, de hogy, de hogy ezek, ezek azt jelentik, mert ugye erre is szokták mondani, hogy hát majd megoldják, majd megvesszük valahogy. Hát csak ez mind drága, nem olyan a minősége, nincs garancia, nem olyan biztos ez a beszerzés. Ezt ugye mi Magyarországon átértük a 70-es, 80-es évekbe, hogy azért mindenkinek volt valami olyan terméke otthon, mondjuk számítógépet, hogyan lehetett beszerezni, tehát hogy gyakorlatilag be becsempézték az emberek a határon. Tehát ezek működnek, csak azért hát ennek ára van. Tehát ennek van -e, azt jelenti, hogy minden ilyen beszerzést ez sokkal-sokkal drágábbá tesz. És ugye Irán az egy kiváló példa, erre hát évtizedek óta rengeteg szankció van az országgal e, érvényben, és látszik, hogy ők is működik, tehát repülőgépek is működnek, de, de, hogy, de hogy azért ez nem olyan jó. Tehát ez, ez nem olyan jó, de hogy mennyi ideig fenntartható, arról senkinek nincs fogalma. E, hát, valószínűleg örökké fenntart, hogyha Észak-Koreára gondolunk, Igen. ugye? Tehát valószínűleg senki nem szeretné Észak-Koreai életszínvonal és életkörülmények között élni, mégis működik az a rendszer, tehát abban valószínűleg hiba szerintem nem is bíznak abban, hogy a szankciók majd megdöntenek egy rendszert, inkább sokkal fontosabb ennek az a része, hogy megmutatja, hogyha valaki abban gondolkodik, hogy hát beleférhet ezt, meg ezt meglépni, az ez ne legyen kedve. Ez, ez, ez, ez, ez, ez ebből a szempontból az egyik legfontosabb dolog, hiszen a veled folytatott beszélgetésben evidencia, hogy az az alap, amiből kiindulunk, az létezik. Ugye itt jelenik meg a politika, amit ennél nagyobb mértékben nem akarnék behozni, de ez önmagában elegendő, hogyha egyébként van egy ország, vagy több olyan ország, vagy olyan párt, amelynek esetleg viszonylag messze jut a hangja, amely megkérdőjelezi ezt az igazságosságot, abban a pillanatban ez az egész felépített rendszer ideológiai jogból nem úgy működik, mint ahogy te elmondod, annak a valós elemei nem változnak, csak éppen az egész folyamat válik értelmetlenné, hiszen hogyha valaki azt mondja, hogy ez a szankcionálás ez egy olyan háborús partnerrel kapcsolatos, amelyet mi egyébként nem tekintünk olyan mértékben agresszornak, mint ahogy ezt egyébként mások mondják, akkor ez az egész megbírlem. Azért még az is benne van emellett, hogy azért mégiscsak korlátozza a lehetőségeit egy adott országnak, aki jelen szankciókat vezetnék meg. Azért az látható, hogy Oroszországnak ugye amikor nagyon sok Eh, eszközét szétszették, amiket eh, bevetnek katonai eszközöket, ugye, hogy, hogy gyakorlatilag tele van nyugat európában mivel lehet, ugye igen. Oroszországban azért nem erős a csípgyár, egyébként vannak félvezető gyártó Oroszországban, hát sokkal elavultabb technológiákkal, meg hát ugye ahhoz is import anyagok kellenek, amiket szintén nem, a szoftverek, amik ehhez kellenek, azok is azért alapvetően a tervezés, ez egy külön nagyon érdekes dolog, hogy milyen kompakt ez a félvezetőgyártás világszert, és mennyire összekapcsolódott. Tehát ez azért nagyban korlátozza azt a lehetőségét, hogy mennyire tud hadipari e kibocsájtását fölpörgetni, vagy nem fölpörgetni, tehát azért ez, ez, ennek biztos, hogy van kihatása. E, és ugye az nem mindegy, tehát persze lehet e, úgymond buta ágyukkal lőni, meg lehet okos lőni, és akkor annak mégse ugyanaz a hatékonyság. Tehát, kicsit elvonatkoztatunk itt a háborús kérdésektől, azért mégis se csak egy hatékonyságbeli kérdés, hogy nekem mennyi lőszerrel van mondjuk szükségem ahhoz, hogy eltaláljak egy célt, vagy, hogyha ezt egy összetettebb, digitálisabb megoldással végzem el, vagy anélkül. Tehát, hogy ezekben pedig azért mégiscsak van kihatása ezeknek a szankcióknak, ugye az, az ikonikusak lettek az ellopott mosógépekről készült felvételek, és ugye hát ezt lehet úgy interpretálni, hogy ennyire nincs mosógép Oroszországban, meg úgy is lehet, hogy ennyire kellenek a csípek, amik azokatból ki lehet szerelni. Um, közben az, hogy Ukrajna gazdaságilag, most az emberáldozatokat nem figyelve, miközben arra is oda kell természetesen figyelni, mennyi ideig bírja, mert ugye itt az, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók mit érnek, az a dolog egyik fele, de ettől függetlenül Ukrajna közben kerülhet olyan helyzetbe, hogy se, ember áldo, se emberileg humán erőforrásal se emberi gazdaságilag nem bírja. Erről mit lehet tudni? Hát gazdaságilag Ukrajna azért óriási segítségre szorult, tehát önmagában nem tudná tartani a, a gazdaságát és a háború finanszírozását sem, tehát hogy a hadseregének a finanszírozását, tehát ez e, Európai Unió, Amerikai Egyesült Államok, IMF e, hiteleket és közvetlen kifizetéseket teljesít e, Ukrajna felé. Ezeknek a mértékét lehet-e érzékeltetni, mert ha már regeteg papír van a kezemben, de mégsem napozhatok egyfajtában, meg egyébként sem írásbelit írok, hogy... E, azok a felvetések, amelyek arról szólnak, hogy ezek nagyobb áldozattal járnak a szankcionáló országok számára, mint amit eredetleg feltételeznek, és valójában e, ők e, is meglehetősen vagy nagyobb mértékben a tervezetnél szenvednek e, életszínvonalban és egyebekben e, a háborókán. ezt lehet-e számokkal átámasztani? Tehát az, hogy mekkora összeget utalnak Ukrajnának, az körülbelül, hogyha arról beszélünk, az... Tehát... Összességében, amit ezek az országok, a nyugat-európai és észak-amerikai országok, meg, meg mondjuk a fejlett ázsiai országok, amik a demokratikus blokk vagy fejlett bár, bárhogy hívjuk, azért ez nem egy jelentős összeg azért ezeknek az országoknak az összességében. Ugye itt, itt tényleg a GDP-hez mérjük, ezek ilyen tizetszázalékos e, történetek. Tessék? Csak kelet-európai országok? Hát a kelet-európai országok közül azért az látható, hogy a balti országok sokkal nagyobb, meg Lengyelország eh, áldozatot vállalnak már csak a saját történelmi eh, tanúságaik alapján, de nem éli meg ott senki úgy, hogy ez itt nekik a gazdaságoknak azért ez egy olyan óriási problémát jelentene. Az hogy adott esetben, az, tehát maga az akarat, amely az Európai Unióban is, hogy te is fogalmaztál a beszélgetésünk előtt, elején kiavítva engem, ezen kívül más fejlett országokban, Japánban, az Egyesült Államokban akaratként megmarad, e, ezt egy gazdasági újságíró hogy látja? Hát ez a nagy kérdés, az inkább politikai kérdés, mint gazdasági, ugye ez ebbe nehéz lenne igazán állásfoglalnom, de... De hogy ez egyértelműen azokról, hogy ez egy politikai akarat, az is egyértelmű -e, hogy ez egyébként egyszerűen csak kurzusváltások oká megszűnik -e? Hát én azért úgy gondolom, hogy ez, tehát ez nem csak egy politikai dolog, hogy ez, ez így létezik, tehát ezért ez minden társadalomnak úgy gondolom, hogy úgy látják a fejlett világban, tehát ez egy ilyen viszonylag elfogadott, hogy, hogy erre szükség van ezekre, egyrészt az áldozatokra, ugye, hogy mondjuk a támogatást kifizetni, másrészt pedig, hogy ugye a, egyszerűen annak a költsége mi lenne, hogyha ez nem lenne, ugye, hogy az, az milyen precedens teremtene, hogy határokat át lehet rajzolni és háborúkat el lehet indítani és végig lehet vinni különösebb kockázat nélkül, ugye ennek a költsége, hogyha csak gazdaságilag közelítjük meg, akkor az sokkal magasabb, tehát ez mondjuk a, a gazdasági szereplőknek is ugye elég nagy probléma, hogyha nem biztosak abban, hogyha hogy valahol van a befektetésük, és ott mondjuk egy háború törkét, tehát csak ilyen megközelítésből nézzük. Tehát ez senkinek nem jó. Ez, ez óriási eh, nehézség. Ugye a, a kockázat mindig a legnagyobb probléma az üzletben is. És mondjuk azt, ha vesszük, hogy, hogy most azért a rengeteg vállalatnak nagyon komoly fejtörést okozott, hogy ők most mit csináljanak. Tehát ha belegondolunk mondjuk egy Renault vagy egy Volkswagen helyzetébe, akik nagyon jelentősen jelen voltak Oroszországban, nekik ez egy egy komoly kiadást jelent, ugye, amit le kellett írni az ottani befektetésüket, vagy hát hiszem, a volt az, hogy eladták egy rúbelér, és x éven belül visszavásárolhatják, amire ugye elég kevésesé kínálkozik, ahogy most kinéz. Tehát, ez, ez senkinek nem jó ez a helyzet, hogy ilyet lehet csinálni, hogy egy háború teljesen értelmetlenül elindul, és, és, és óriási gazdasági károkat okoz. Ugye azt, ha nem tudom, ha ide, aki követi mondjuk a híreket, hogy mondjuk a Donbassba egy knauf gyár környékén zajlik a csata az oroszok és az ukránok között. Ugye olyan rossz dolog, hogy egy gyárban miért van háború, amikor ott termelni is lehetne, ott dolgozhatnának emberek, az azosztálnak a, az óriási acélgyár, ezek, ezeknek mind a tulajdonosai, hát ők, nem hiszem, hogy valaha kárpótlást kapnak ezért. Tehát, hogy ez senkinek nem az érdeke, hogy ilyen legyen, úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy, hogy mindenképp ezek a szankciók, ezek nem fognak eltűnni, tehát ezt elképzelhetetlenek. Jó, csak tudom. abban a relációban, amiben te beszélsz, abban látszólag vagy a... a, a ennek az egész beszélgetésnek a légkörében az ember kicsit akadékoskodónak tűnik, vagy ez mégis tekinek drukoz, vagy egyáltalán felemlíteni, hogy az energiaválság ebben a logikában, amiről te beszélsz, egészen más szerepel, mint hogy a hazai logikában szerepel. Hát azért az energiaválság alapvetően megindult az orosz-ukrán háború előtt. Tehát az energiahordozók árának a növekedése hónapokkal korábban megindult, Egyébként ebben nagyon komoly szerepe volt a Gazpromnak, akik a, a kínálat meghúzásával próbálták, ugye felhúzásával. az ebben összefüggésben volt a háborús előkészületek? Utólak sokan ezt így magyarázzák, hát ezt valószínűleg soha nem tudjuk meg, hogy ezt előre kitalálták, hogy háború lesz, vagy később döntöttek így, ha már. Ugye azért az látszik, hogy Oroszország készült arra, hogy nagyon nagy tartalékokat halmozott föl itt a háború előtt, tehát óriási több milliárd dolláros tartalékokat. E, és ugye az, hogy az energiahordozók ára hogyan alakul, ugye ezért ebben, e, hát is az európai energiastratégiát is lehet de előre venni, ezt, ezt mondjuk szerintem azért az, hogy, hogy tehát, ha kitör a háború, akkor ugye önálló, az már önmagában egy olyan bizonytalanságot okoz, meg minden ilyen egyedi esemény, ami a piacokon áremelkedést tud okozni, főleg, hogyha egy nagy szállító ugye, ebből a szempontból kiesik. De ugye azt is érdemes kiemelni, hogy az energiárakat nem a szankciók emelték fel, hanem az, hogy Oroszország nem szállított. Hát a gáz nem korlátozza semmilyen szankció ezt Oroszország szállíthatná Európába, de nem akartak szállítani. Ugye az a kérdés volt éve már, hogy megye a világ a könyvek által elébb, de vajon a világ megy ennek a háborúnak a mentén Abbuladódóan, Abból adódóan, hogy áll ha nem is minden, de nagyon sok minden. Hát ugye a, a zöld átmenet szempontjából a magas energiárakat, ugye azt mondják, hogy ez hát végül is nagyon sok folyam. Hát mondják, megújul. hogy így van. Hát, hogyha azt vesszük, hogy milyen sok beruházás indult meg eh, fenntartható energiatermelés eh, felé, ilyen szempontból igen, másrésztről ugye azt is nézhetjük, hogy, hogy, hogy több eh, már eh, használaton kívüli szénerőművet vagy eh, has, ismét használatba vettek, vagy több szenet használnak. Ugye azért nehezíti a helyzetet, hogy az európai eh, energiapiacon ugye a, a francia atomerőművek egy jelentős része kiesett egy nem tervezett karban, Tehát, Tervezett karbantartáson találtak egy hibát egy atomerőmben, ami többfajta atom, hasonlóan épült atomerőművekben a, a ezért mindet le kellett állítani és átnézni. Ez egy nagyon komoly és költséges művelet, és ez nagyon jelentős kiesést jelentett. Emellett ugye bejött, hogy, hogy kevesebb eső esett, és a vízi erőművek, főleg Skandináviában nem tudtak olyan sok áramot termelni, amennyi, eh, amennyit szoktak, és akkor még bejön, hogyha most a szél nem úgy... Eh, fúj vagy a nap nem úgy sütött, tehát hogy inkább itt a szélenergia egy kicsit kevesebb volt, mint, mint a korábbi években, és mindez együttesen azt... És emellett ugye az volt, hogy nagyon alacsony volt az európai gáztározók töltöttsége, kivárt a piac, még olcsóbb árakra számítottak, és akkor itt bejön az, ha mondjuk az LNG árazásában milyen szerepe van annak, hogy éppen Kínában és Ázsiában milyen kereslet van, Nigériában történt egy baleset, mondjuk most nemrég. Tehát egy nagyon összetett dolog, szóval hogy ezeket az árakat azért egy-egy faktorra visszavezetni nem érdemes, tehát ezért összetettebbek ezek. Én úgy gondolom, hogy ez senki nem tudja az egész energiapiacot befolyásolni, és ugye azt feltételezni, hogy valaki önállóan befolyásol vagy egy-egy esemény önállóan tudja. Ha az ember madártávolatból nézi, akkor látja, hogy ez az egész merre fedi Hát ugye, ha megnézzük, ami a legfontosabb ugye az, hogy Európa lekapcsolódik az orosz gázellátásról. Ez a következő, ez ideítél az viszonylag jól tervezhetően, hogy, hogy Megoldható, a következő teret látják a szakértők a legkockázatosabbnak és a legnehezebbnek, és utána ugye azért viszonylag jól tervezhető, rengeteg LNG terminál épül, tehát ezeknek átfutás ideje van. Tehát, De a jövő év azért, mert már nem lehet azokra a, a mennyiségekre számítani, mi eddig Oroszországból jött, vagy mi? Igen, igen, tehát azért idén az év még jött Oroszországból gáz, és hogyha az kiesik, akkor itt egy ilyen átmeneti állapot van. És is... az átmeneti állapot ez mennyire veszélyes? ezt azért elég nehéz lenne így <gül> egy kifejteni. Egy közösségűségírót mennyire foglalkoztat az, hogyha ez az átmeneti állapot, ez kormányok váltásához vezet? Nem hiszem, így... ilyen, ilyen óriási, katasztrofális dolgot szerintem nem érdemes ettől várni, hiszen azért az európai gázállátás alapvetően nagyjából megoldott. Ha nincs is elég gáz, akkor ugye megvannak azok a tervek, hogy hogyan kell olyan fogyasztókat lekapcsolni, akiket ez kevésbé érint érzékenyen. Most ha belegondoljuk, nagyon egyszerűsítve, ha két hónapig nem lehet mondjuk Európában e, műtrágyát gyártani, abból azért akkor nem fagy meg senki. Ez kellemetlen. Azoknak a tulajdonosoknak, akik ilyen gyára van, annak ez rosszul jön. E, és ez probléma. De azért, tehát azért a lakossági ellátást igazából nem tűnik olyan nagyon veszélyben. Itt ugye az a probléma, hogy a, a, az ipar számára ez milyen nehézségeket és költségeket okoz. E, és igen, ez egy valós probléma, de azért katasztrofális lesz. Én arra hogy az amerikai terván... választások, vagy adott esetben európai választások ezt a gazdasági folyamatot érdemben megváltoztathatják-e Mert a terülőadásodban nem. Lehet, hogy vannak rajta apró módosulások, de alapvetően nem. Hát ugye gondolod, a... hogy a víz fölülről lefelé folyik, és ezen a választások sem fognak hát most, Ugye azt, hogy Oroszország ugyanannyi gázt nem fog tudni szállítani, azt... belátható időn belül, mivel az északi áramlat ugye felrobbantásra került. Enne, innentől kezdve ugye egyszerűen nincs meg az a vezetékkapacitás, ami, ami korábban megvolt. Tehát ez már eleve kiesett. Emellett elindult nagyon sok olyan, fejlesztés, ugye rengeteg LNG terminált építenek Nyugat-Európában, Ezeken politikai folyamatok nem fognak változtatni. Én úgy gondolom, hogy ezek, hogyha üzletileg... Tehát azért a gáz az nem olyan, hogy bemegy valaki a boltba, és veszek egy zsemmét, és meggondol magam, és átmelyik a másik boltba. Azért alapvetően itt, itt mégiscsak nem véletlenül járt solc ugye a közelkeleten az olajmenti országokban, is, ott elég sok ilyen, tehát aláírtak szerződéseket, beszerzésekről. Azért azok a nagyvállalatok, akik az energiahordozók importjával foglalkoznak Európába ezek megkötik a szerződéseket, ugye a font elején Azerbaijannal egy megállapodást, hogy megduplázzák a gázszállításokat. Tehát innentől kezdve aláírnak szerződéseket és beszerzik ezeket. Egyrészt ugye nem is lenne nagy, tehát azért ezek se olyanok, ok, hogy akkor én ezt se veszem meg. Tehát hogy azért ezek nem hiszem, hogy tehát ez nagyon nagy dolognak kellene ahhoz történni, hogy ez, ez megváltozzon. A madártávlatból láttatnád ezt az egészet, akkor ha ennek egyszer vége lesz, az milyen tájképet fog mutatni? Hát ez az, amit szerintem senki nem tud, nem mindegy, hogy hogyan lesz vége, ugye. Tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egy tűzszüneti megállapodással, mondjuk Oroszország és Ukrajna, vagy egy béke megállapodással, vagy, vagy, tehát ezt, ezt nem lehet a mai ésszel megmondani, és nem is szeretnék ilyen. Én azért azt gondolom, hogy pont az az érdekes, ugye, hogy amikor, amikor egy ilyen nagy rendszerek, azért egy ilyen energiállátási rendszer, ami, ami, ami, ami azért évtizedek alatt alakult ki, tehát azért az, hogy a, a nyugat-európában és az orosz gáz lett a meghatározó energiaforrás ugye a földgáz importokban, azért az a 70-es évektől kezdődően egy hosszú folyamat volt. Ugye itt annak idején, amikor az NSK ezt elkezdte, elég sok kritikát kapott a, a más nyugat-európai országokban az Egyesült Államok. Ez nagyon hosszú folyamat volt, hogy más országok is egyáltalán a szovjet, majd az orosz földgázt elkezdték nagy mennyiségben importálni. És ezért fontos, amíg a bizalom felépül. Ugye a bizalmat könnyű gyorsan lerombolni, hát ezt visszaépíteni ugyanúgy nem lehet egy-egy perc alatt. Tehát ez nem, nem, nem hiszem, hogy... hogy és, és azért itt nem arról van szó, hogy, hogy kormányok döntenek erőt, hogy vállalatok vannak, akik döntenek, döntéseket hoznak. Uh, nagyon fontos az ugye, hogy az energiahordozóknak milyen ára van, ugye ez is befolyásolja a, a vállalatokat arra, hogy hova, milyen telephelyekre telepítenek gyártásokat, például a BLSF, ugye vezető német e, vegyipari vállalat azt mondta, hogy ő inkább most Kínába és Ázsiába fog gyártást telepíteni, mert ott látja ez biztosítottamnak, hogy olcsóbb energiahordozókhoz juthat. Tehát, ezek olyan döntések, hogy megépítenek egy... És ezek a gyárak tényleg nem az, hogy egy-két év alatt megépülnek. Tehát, e, én úgy gondolom, hogy átalakul e, egyszerűen elég sok minden az európai gazdaságban, amiket nem fog akkor sem visszaalakulni, hogyha vége lesz ennek a háborúnak, még akár olyan formában is, hogy mondjuk egy valós béke megállapodás történik, mert ugye pont itt a volt szovjet térségben inkább ilyen befagyott konfliktusok szoktak keletkezni, aminek nincs igazán lezárása, és ugye mindig ott lebeg a háborúnak az esélye ismét, tehát ez még inkább megnézíti a dolgokat. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy rossz helyzet, és pont emiatt ezt a kockázatot ezt senki nem akarja, tehát, hogy vállalati oldalról beszélek mondjuk, tehát, hogy ezt, ezt mindenki inkább elkerülni szeretné. Az infláció? Az infláció az egy kellemetlen dolog, ami úgy néz ki, hogy még jó darabig velünk lesz. Az mennyivel következménye annak a van? Hát Ugye itt azért az energia ára. Ugye sok szempontból ugye az inflációt azt a koronavírus járványnak a legyőzési technológiájára fogják rá. Hát igen, ugye pont most láttam egy ilyen kis bejegyzést valahol erről, hogy ez a, az elmélet, ami szerint ugye annyi pénzt nyomtathatunk, amennyit akarunk, és nem lesz infláció, ez, ez akkor most végleg meghal. Hát azért igen, látni kell, hogy. hogy ez a rengeteg pénznyomtatás, ez tényleg elég sok közgazdász veti föl, hogy hát nem volt túl értelmes dolog ilyen szempontból, és ugye azt feltételezni, hogy majd csak lesz valami, ezt az évet éljük túl, ez a típusú e, hozzáállás a, a pénzügyekben azért ez, ez problémás. E, az inflációval kapcsolatban ugye azt látni kell, hogy, hogy azért ez, ez sem csak Európára korlátozódik. Különösen Miért tette mértéke különböző, ugye Magyarországon az egyik legmagasabb, Ebbe is ugye azért szerepe van, hogy egy adott országnak milyen a gazdasága, mennyire volt jó gazdaságpolitika, mennyire sikerült ezt a helyzetet jól kezelni. Hát itt az infláció kapcsán biztosan új elméletek fognak születni, mint minden inflációs korszakban, hogy ugyan lehet ezen ugyan a koronavírus járvány és annak alakulása mennyiben játszhatott szerepet a háború kitörésének időpontjában? Hát erre azért ezért nem tudnék semmit mondani. Én egyébként, hogyha már valami mi játszhatott szerepet a háború kitörésében, az mondjuk a zöld átmenet az Európában. Tehát azért, ha belegondolunk, Oroszországnak ezek az utolsó évei, amikor az energia kártyát vagy fegyvert használni tudhatta Európával szemben, ugyanis azért látható volt, hogy itt 2030-ra jelentősen visszaszorul a szerepe. Úgyhogy, úgyhogy tényleg az a nagyon fontos szerep, amit Oroszország játszott Európa energiállátásában, ez, ez, ez, ez szankció. Okay, azok az elméletek, viszont, amelyek a zöld energiának a terjeszkedési sebességét túlzónak találják, valamint felvetik azt, hogy a zöld energia hasznosítás is, vagy annak a növelése is olyan elemeknek a, Születésével jár együtt, amelynek a környezetszennyező hatását nehéz lenne alábecsülni, lásd, akkumulátorok. Ezeket az ember egyébként abban a szférában, ahol te jártos, vagy ezeket egybe tudja vetni. Hát azért ehhez kutatócsoportok kellene, hogy valaki ezt megmondja, hogyha nagyon leszűkítjük, mondjuk a, a, az elektromos autó versus benzines autóra, ugye itt elképesztő sok tanulmány készül ezekről, és akkor. Ez, ez egy nagyon összetett kérdés, tehát mit tekintünk szennyezésnek? Ha csak az a cél, hogy a CO2-t csökkentsük, akkor teljesen egyértelmű, hogy az elektromos autózás sokkal-sokkal jobb, eltekintve attól, hogy mennyi autó van. Tehát, hogyha ugye az elektromos autóknak is nő a száma folyamatosan, akkor ugye még mindig nem oldottunk meg minden problémát ugye itt lehet más szennyezéseket nézni, kinek mi fontos tehát aki mondjuk egy, egy olyan litiumbánya mellett lakik, őt jobban az fogja zavarni, aki mondjuk egy nagyvárosban lakik, az jobban örül, hogy jobb levegő van az elektromos autóktól mert nem itt vannak az erőművek és őt nem zavarja. Tehát itt már megint egy olyan kérdés van, hogy egy, egy, egy igazságot mondani, hogy mi a jobb, az, az nagyon nehéz, okay, és ez csak egy oldalfelyzet volt. Lehetett annak reális alapja Oroszország részéről, hogy ezzel a háborúval visszafelé forgatja az időkerekét? Hát szerintem én úgy gondolták, hogy most tudnak mondjuk így a, a tömegekre hatni, hogy, hogy, hogy visszafogják ezt a a, a, bocsánat, ezt nem kapcsolódsz, oké? Okay. E, tehát, hogy most e, tudják egyszerűen még eljátszani azt, hogy egyébként egy részben ez sikerült, ugye, hogy fölemelni az energiahordozókárát, és ezzel is akár politikai nyomást e, elérni, hogy, hogy, e, hogy belük az adott európai országok inkább megállapodásra jussanak, Ugye ebből adódik az a hatalmas bevétel, amire mindenki hivatkozik akkor, hogy lám ki a győztese ennek a gazdasági szankciónak, arról már kevesebbet beszélnek, hogy az év második felében ez a folyamat már megváltozott. A kérdés az, hogy annak politikai jelentősége van, mert azt te látványosan és én ezt tisztelebből is tartom, ha valaminek egyébként van jelentősége a mi beszélgetésében, az az, hogy nem biztos, hogy a beteg ajongásából kell kiindulni az orvos láthatójat, amiben ő ugyan látszólag érzéketlennek bizonyul a, a beteg jajongása kapcsán, de ő nem hagyja magát befolyásolni ezáltal, és ebben másodszor mutatsz, vagy viselkedés példamutatóan, van egy belső logikája annak, ami ahogyan te beszélsz és a szöges ellentétben áll azzal, ahogyan itt ezzel kapcsolatban a kommunikáció folyik és ez óhatatlanul rám is kihat. A kérdés az, hogy, hogy az a a, tehát ugye, amikor arról beszélnek, hogy a szankciót nem tudták a szankcionáló országok eleve felmérni, hogy mennyi időn belül hatnak, ennek mekkora a jelentősége. Mert ugye itt alapvetően az van benne, hogy a szankciókkal nincs probléma, de a hatásmechanizmusokat rosszul mérték fel. Hát. Szerintem, ha valami látszik a szankciók megítélése kapcsán, az, hogy amikor bevezetik őket, akkor akármilyen esetben Venezuelától északóráig mindig nagyon sokat várnak, és az, az az sose lesz. Tehát ebbe biztosak lehetünk szerintem. És azért az is látható, hogy. hogy a másik, hogy azért a politikai célokat az ilyen szankciók nem térítik el, ez is elég sok ilyen kutatásból, akik szisztematikusan tudományos kutatók ezeket összevetették az Irán-Irak esetében. Ugye. De ami, ami megint pedig látszik, hogy azért hosszabb távon, és itt tényleg tudom, hogy a hosszabb terv, de mondjuk 5-10 évet, ha mondunk, jelentősen meggyüngíti azon országok gazdaságát ezek a szankciók, és ezért ha azt vesszük, ezek az országok, akik jelentősebb szankciókat kaptak, azért katonailag is gyengébbek lettek utána, csökkentek ezeket. És a ez az akkor az is fennáll, hogy adott esetben Ukrajnak kapitulál. Hát szerintem azért ugye Oroszországot, mint a világ második legnagyobb hadseregét tartották, nyilván ezt azért elég sokan kétségbe vonják ezeket a mutatott teljesítmény után. Tehát én úgy gondolom, hogy azért Oroszország katonai potenciáját letekintve attól, ugye, hogy a nukleáris alzenától, ami azért egy külön más kategóriába helyezi az országot. Tehát egy Azért ez, ez látványos, hogy, hogy nem egy olyan erős ország képét mutatja. És ezen ezt se változtatna? Egyébként hát, Ukrajna nem bírná ezt a... Hát, mivel azt mondták ugye a nyugati szakértők is, hogy három napig, ha húzza Ukrajna, hogyha a, a megtámadja Oroszország, hát ezért ehhez képest már a mutatott teljesítmény jóval több. Tehát ezért. Én, én tényleg az ilyen eh, katonai kérdésekben nehéz lenne itt foglalni, mert az, az teljesen más szakma, de azért eh, a, egy hadsereg fölépítés is végső soron egy okay, gazdasági kérdés. Én benne csak van. azt akarom mondani, akkor, hogy, akkor. hogy egy ilyen óriási eh, mennyiségi hadianyagnak anyagnak az elvesztése és újra legyártása az elképesztő sok pénzbe kerül. Tehát egy óriási mennyiségekről beszélünk, és ugye itt azért azt is látni kell, hogy, hogy, hogy a hadászatban és a technológiának milyen nagy szerepe lett, és ugye e, itt is vannak e, lótek, megoldások, amik működhetnek, de ugye pont az látható, hogy hogyha mondjuk csak arra gondolunk, hogy hogyan működik, miért működik jól a nyugat-európa, vagy a fejlett országok, mondjuk, egy nagyon jó logisztikai rendszer van. És ez a logisztikai rendszer, ez a képesség, hogy ezt a logisztikát hatékonyan, tehát ebben benne van, hogy ugye kisebb költséggel, pontosabban, biztosabban, működtesen, ugyanúgy számít egy hadseregnél, hogy megvan ez a háttér. Ugye azt látjuk, hogy Oroszországnál inkább ez a vasútra épülő, tehát a vasúti áraszállítás a legjellemzőbb Oroszországon eleve, mivel ugye ott Alapvetően bányászati termékeknek, meg acélnak, tehát ilyen ömlesztett az nagyon nagy távolságú szállítására van szükség arra képesek. Oké, okay, még egy kérdés, ha bár ennek van politikai vonzata is, de nyilvánvaló összefügg a gazdasággal, mindaz az átrendeződés, amit ez okoz, gondolom ez a világban, ez egy nagyfokú vagy kis, vagy már, már óvatos vagyok, ez egy nagyfokú vagy kisfokú átrendeződés? Én nem gondolnám, hogy önmagában magában olyan nagyfokú átrendeződést jelentenek. Tehát amikor Kínáról, Indiáról beszélnek, kifoglalja el azt, amit elveszítenek az oroszok, mennyire destabilizál, ki, ki, hogyan jön Oroszország orosz, nem egy jelentős világgazdasági szereplő. Akkora, mint, mint Hollandia. Tehát, hogyha most... Tehát, hogyha a holland gazdaság eltűnne a világból, hogyha ezt mondom, akkor valószínűleg senki nem gondol arra, hogy akkor óriási átrendeződések lennének a világgazdaságban. Biztos, hogy lenne hatása, de hogy azért, azért ez nem ez a fajsúlyú dolog, mint hogyha nem tudom, összeomlik Európa vagy Amerika. Tehát ez, ez teljesen más nagyságrend. Oroszország gazdaságének, nem egy jelentős szereplő. Ugye az van, hogy bizonyos bányászati termékeknél nagyon fontos szerepe van, tehát ilyen 10-20-30 százalékokat. Okay, uh, de de ezek kellemetlenek. Azért is tettem bele a papírjájában, mert, mert most már itt, itt ilyen nagy falatok vannak, és nem apró kérdésekkel oldható meg. Magyarul ennek az általad uh, kísérlet, vagy nem nagy jelentőségű uh, tetemnek a teteme fölött adott esetben más nagyhatalmak megjelenése nem okoz olyan gondot ennek a világnak, ami egyébként valamilyen módon destabilizálna nagyobb mértékben azt a helyzetet, amit egyébként önmagában is olyan mértékben tudott destabilizálni az ukrán-orosz háború, mint ahogy azt tette? Hát én, én nem hiszem, hogy itt olyan... Inkább ugye arra lehet számítani, hogy az energiárak is stabilizálódnak, tehát ezért nagyon sokat estek a, a gázárak, ugye itt mondjuk el kell választani a rövid és hosszú távút, mert az, hogy éppen volt negatív gázár, nem tudom, pár órára, az arról szól, hogy nagyon sok hajó van, a, ami vár, hogy a, kipakolják az LNC-t belőle, lefejtség belőle. E, gyakorlatilag tele vannak jelenleg az európai tározók. E, ugye itt nagyon sok ilyen műszaki korlátozás van, de hogy összességében azért nem alakult annyira át a, Világgazdaság, hát akiknek ez a legjobban fáj, azok valószínűleg inkább a, a, a szegényebb országok, akik élelmiszer importra szorulnak, és annak a megnövekedett költsége, ez inkább ott jelenthet akár szociális és problémákat is, de ugye azt is nagyjából most már sikerült megoldani, hogy, hogy, hogy a Ukrajna tudja a gabonáját, meg az élelmiszert import, exportálni. Szóval én nem látom azt, hogy olyan eget rengetően nagy hatás lenne, ahol ennek igazából hatásra van, ami látszik, és ugye ez a közép térség, itt valószínűleg hát Kína pont Oroszország kárára próbálna nagyobb pozíciókhoz jutni, az, hogy az hogy a eurázsai gazdasági térség, amit Oroszország fölépített, az valószínűleg elveszíti a lényegét, vagy hát nem lehet okay. nagy. Tehát ez a kazasztán valószínűleg jobban fog Európához, Amerikához. De ha mégis Kínához egy kérdés megönyednék Magyarországgal kapcsolatban, akkor mindazok a hírek, amelyek egyébként ma a magyar lakosokat befolyásolják az élelmiszáraktól kezdve különböző intézmények tartósai, átmeneti bezárásáig, ezek sokkal inkább belpolitikai és az adott ország gazdasági rendszerének a kritikája képpen mondhatók el, amitől mi egyébként látványosan távol tartottunk magunkat, és ez önmagában engem nem zavar, semmit az egész folyamattal magyarázható. Hát, de érdemes megnézni, hogy mondjuk egy nyugat-európai országban ezek a, a, az áremelkedések, ezek mennyire hat fontosak. Ezért sokkal kevésbé vécén gazdagabbak az emberek. Magyarország, Európa egyik, legsz, vagy hát az Európai Unió egyik legszegényebb országaként, különösen eh, kitett az energiahordozók importjának, tehát van egy egy alacsony, hozzáadott értékű gazdaságunk, ami az új ócsó Érzéket lenne az unió, hogy ezzel nem törődik, hogy a hazai gazdaságpolitikának van inkább köze ahhoz, hogy ez a helyzet kialakult. Vagy ez a kettő egyszerre, vagy rossz a kérdés? Hát, én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú távú gazdaságpolitika Magyarországon, ami így alakult ki. Magyarországon ugye alapvetően kevés hazai nagyvállalattal, alapvetően multinacionális cégek állítanak elő nem túl magas képzettségű kollégák, vagy hát emberekkel olyan termékeket, amihez nagyon sok import kell, és utána azt tovább is viszik. Ezek a, ez egy olyan helyzet, ami az olcsó munkaerőre épül, ami ilyenkor, amikor az egyik legfontosabb input, az energia megdrágul, akkor ezt, ezt a rendszert... Magyarul, hogy etekítettem az uniónak az. nem kéne, hogy lelkismeretfordulás legyen, hanem azt, azt mondja az orosz háború okán, vagy attól teljesen függetlenül, amiről te most beszélt, hogy egyed meg, egyed meg az, amit főztél. Hát ez akar... komplexebb, mert ugye azért csak a szolidaritásnak fontos szerepe van az Európai Uniós elvek szerint is. Egyébként Magyarország azért elég sok kedvezményt kapott, tehát hogy a kőolaj olcsó importja lehetővé eh, lehetséges, ugye Oroszországból, Bulgária, Csehország, eh, Szlovák és Magyarország számára, ugye csővezetéken, ez a szankciók alól kivételt képez. Vajon eh, hasonló leszem majd, hogyha a nukleáris, nukleáris energiával kapcsolatban is lesz szankciócsomag? Hát, mivel elég sok nyugat-európai országban is szállítanak az oroszok, ugye, nukleáris fűtőelemeket talán Franciaországban is, körülbelül azt hiszem, ha jól emlékszem, olyan 40-50 százalék de nem vagy teljesen biztos, de ezért jelentős. Tehát, hogy, hogy ebbe eléggé elképzelhetetlenek tartom, hogy itt akkor minden országgal ilyen, ilyen probléma elé nézzen. Tehát Magyarország számára ezt úgy is fel lehet fogni, hogy ez egy tanulság, hogy érdemesebb jobb oktatást, magasabb hozzáadott értékű termelést való és, és és ez egy, nem, és az energia termelésben is ugye a hatékonyság felé meg az energiafelhasználás felé. Mondjuk vegyük azt, hogy Magyarországon ugye a távfűtés egy nagyon jelentős szerepet 15-16 -a, a földgáz felhasználásnak az, ami a, a távfűtésre menny. Ugye nekünk lenne lehetőségünk ennek jelentős részének, mondjuk geotermikus energiával a kiváltására. Hogyha most ezt a nagyon drága gázár helyett korábban betettük volna ilyen beruházásokba, leszigeteltük volna a, a legalább a társasházi lakásokat, amiket viszonylag könnyen lehet, több beruházást tettünk volna a megújuló energiákba, lennének szélerőművény, akkor sokkal előrébb járnánk ebben, és sokkal kevésbé... Fine és látod része. előjeleit? Vagy látod jeleit, nem előjeleit, hanem jeleit, hogy ezt már kiváltott ez a folyamat? Hát ha megnézzük, ugye a magyar lakosság a, a napelemek iránt e, milyen óriási érdeklődés mutatott, meg ugye a vállalatok is. Ugye egyébként Európában talán a harmadik legtöbb a, a beépített napelem és teljes és teljes erőművi kapacitáshoz képest. Ez egy lépés, másrészt ugye megint ismét fölmerült a nem túl Igazán érthető, hogy miért kellett leállítani a szélerőművek telepítését Magyarországon, de ez most ismét komolyan felmerült, ez is egy jó lehetőség. És ugye másrészt meg ugye az meg viszont ami korábban történt, és ez is mondjuk azért hosszabb évtizedek alatt az, hogy a, a korábban ugye, hogyha a rendszerváltás előtt gyakorlatilag egy cső jött Oroszországból a gázzal és az olajjal, ehhez képest már minden eh, szomszéd országunk felé van eh, kapacitásunk, ugye, eh, tehát nincsen ellátás biztonsági probléma, tehát bárhonnan jöhet az ellátás, és ebben, ezen a téren lesz tovább lépés, és azért ebben európai szinten is látszik, hogy elég nagy elhatározás van, hogy még inkább integrálni ezeket a hálózatokat, hogy mondjuk akár egy spanyol LNG-kikötőből eljuthasson akár Magyarországra is a földgáz, hogyha arra van szükség. Tehát ezért látszik, hogy itt, itt vannak e neked fejlesztések, és ezért elég föl is gyorsultak az elmúlt időszakban Európa. Függetlenül hogy a napalemert kapcsolatban most éppen milyen korlátozásokat vezettek be? Ez egy átmeneti korlátozás, azért azt látni lehet, de, de azért látszik, hogy, hogy Magyarországon is nagyon megnőtt a, a, a megújuló energiaforrásokba beruházás és sokat lépett előre ezen a téren az ország. De még mindig van elég sok lehetőség, amit ki lehet használni, ugye ilyen magas energia árak mellett nagyon sok olyan beruházás egyszerűen megtérelővé válik, amire korábban esetleg nem is gondoltak. Tehát ezeket érdemes akkor használni is, és mondjuk, hogyha sikerül Európai Uniós forrásokhoz jutni, akkor ez ugye nagyban segíthetné ezeket. Köszönöm szépen! Önök is köszönöm szépen a figyelmet. Bocski Péter volt a vendégem. Köszönöm. köszönöm.